Працівник. Слово працюючий трапляється в значеннях активного дієприкметника. Працюючий на новому верстаті робітник не був добре обізнаний із його властивостями. Прикметника велика увага приділяється навчанню працюючої молоді. Та іменника. Жовтнева революція це велика перемога працюючих. Але ні в першому, ні в другому, ні в третьому значенні воно не дається до використання. Ми бачили вже, що цей дієприкметник можна, нітрохи не порушуючи загального змісту, замінити дієприслівником. Працюючи на новому верстаті, робітник не був добре обізнаний із його властивостями. Можна висловити цю фразу і описовою конструкцією. Робітник, що, котрий, який, працював на новому верстаті, не був добре обізнаний із його властивостями. Замість слова «працюючий» у значенні прикметника, можна скористуватися відомим прикметником «трудящий» або «трудовий». «Трудяща ластівка край берега літала» – «глібов». А то ж, у другому реченні треба написати – Велика увага приділяється навчанню трудящої, трудової, молоді. Слово «трудящий» можна ставити і у значенні іменника. Радянська республіка об'єднує трудящих усіх націй і обстоє інтереси трудящих без різних націй. Переклад із творів Леніна. Тому і у третьому реченні треба написати «жовтнева революція». Це велика перемога трудящих. Не слід забувати і інших іменників, що цілком можуть замінити форму працюючий. Трудівник. Це, напевне, спросоння обізвався дятел невтомний трудівник. Стельмах. Трудар. Ми, коли в бригаді вийшли в степ на зарі, юні веселі раді вільних полів трударі. Воронько. Трудівник. Моя хвала трудівникам незнаним Грабовський. Налагоджуємо культурний зв'язок з свідомості мільйонів трудівників. Еллан. Трудяка, я сів у тритонку до шофера Ен. Це був справжній трудяка. Довженко. Працівник. Працівники заповідника. Мали що показати нашій вибагливій екскурсії? Ле. Іменник-працівник буває відповідником російського роботник. Величезну кількість працівників преси можна було тут бачити тільки в перші дні процесу. Галан. Іноді помилково замість слова працівник уживають іменник-робітник. Серед робітників цього науково-дослідного інституту є кілька кандидатів і докторів наук. Слово «робітник» позначає трудівника тільки фізичної праці, а працівник – і фізичної, і розумової. Є ще іменник «співробітник», який відповідає російському сотрудник, і є близьким зазначенням до українського «працівник» – трудівник розумової праці. Отож, у помилковій фразі слід було сказати серед працівників або співробітників цього науково-дослідного інституту. Утопаючий, потопаючий, що, котри, який утопає, потопає, утопальник, потопальник, потопильник. «Ви стрибатимете, а я поблизу їздитиму, рятуватиму топаючих», читаємо в одному сучасному оповіданні. У цій фразі дієприкметник утопаючий виконує функцію іменника. Але це слово часто трапляється із функцією дієприкметника. «Утопаючий Іван хапався посеред річки за будь-що». У цьому випадку активний дієприкметник, утопаючий, звучить неприродно. Цю фразу можна перебудувати –